Розділ четвертий Вона йшла серединою ста і співала «Це сердечний біль», коли почула, що ззаду наближається звук двигуна. Вона крутнулася вихором, ледь впала, побачила промені фар, що висвітили верхівку пагорба, через який вона, мабуть, перед цим перейшла. Це він. Велетень. Він повернувся, зазирнув до Кульверта, після того, як побачив, що ще з її одяг і впевнився, що її в трубі немає. Він шукає її. та стрибнула до рівчака. впала на одне коліно, не втримала на плечах свою імпровізовану шаль, підхопилася і на шугонула в чагарі. Випадкова гілка пустила їй кров зі щоки. Вона чула, як від жаху схлипує якась жінка. Вона впала рачки, волосся повисло перед очима. Фари подолали пагорб, і вся дорога освітилася. Вона дуже ясно побачила загублений нею шматок килима і зрозуміла, що велетень його теж помітить. Зупиниться і вилізе. Вона намагатиметься тікати, але він її наздожене. Вона кричатиме, але ніхто її не почує. В історіях такого гатунку завжди ніхто не чує. Він її замордує, але спершу ще раз зґвалтує. Автомобіль – це був легковик, не ваговоз пікап, проїхав, не зменшуючи швидкості. Зсередини нього долинула вімкнута на повну потужність пісня гурту «Бахман Тернер Овердрайв». «Бейбі, ти просто нічогісінько ще не бачив». Вона дивилася на хвостові вогні машини, поки вони не блимнули востаннє і зникли. Відчувши, що знову готова знепритомніти, вона ляснула себе одночасно долонями по обох щоках. «Ні», – гаркнула вона голосом Бонні Тайлер, «ні». Їй трохи прояснішило в голові. Вона відчула потужне бажання залишитися тут, зачаєною навкарачки у кущах. Але нічого хорошого в цьому не було. Задовго чекати настання світлого дня, ба зараз Либонь ще й до півночі не близько. Місяць у небі висів низенько. Вона не може залишатися тут, і понад те, вона не може тут отак просто лупати очима. Вона мусить думати. Тес підібрала з рівчака шматок килима, накинула на плечі, почала загортатися в нього і заразом торкнулася собі вух, уже знаючи, що вона там знайде. Діамантові сережки-крапельки, не в її характері дійсно винятково екстравагантне надбання, пропали. Вона знову вдарилася в сльози. Проте цей сеанс плачу виявився коротшим, і коли він закінчився, вона почувалася більше собою. Хоча правильніше було б сказати «в собі». Почувалася насельницею власного тіла, голови, аніж плаваючою довкола споглядальницею. Думайте, Соджин. Окей, вона спробує, але буде при цім рухатися далі. Ніяких більше співів. Від її зміненого голосу її саму брали дрижаки. Немов зґвалтувавши її, велетень сотворив нову жінку. Вона не бажала бути новою жінкою. Їй подобалася колишня. Вперед! Вперед, у місячному світлі поряд із власною тінню що теж крокує по дорозі. По якій дорозі? Стагроуд. Згідно з Томом, їй залишалося трохи менше чотирьох миль до перехрестя Стагроуд з шосе номер 47, коли вона потрапила у влаштовану тим велетнем пастку. Це вже непогано. Для дотримання фізичної форми вона мала звичку щодня проходити щонайменше три милі, роблячи це на тренажері, коли дощило та сипався сніг. Звісно, це була її перша піша прогулянка в образі нової тез. Жінки зі стражденною, кровоточивою піхвою і надірваним голосом. З іншого боку були й очевидні козирі. Вона розігрілася, верхня частина тіла в неї висихала, а на ногах вона мала пласкі туфлі. А вона ж була, ледь не взула туфлі на високих підборах. Тоді ця вечірня прогулянка могла б виявитися вельми неприємною. Не те, щоб вона отримувала відходіння, в них якесь задоволення за інших обставин. Ні-ні-ні. Думай. Але перш ніж вона взялася за цю справу, освітилася дорога попереду. Та знову рванула у підлісок, зумівши цього разу втримати на собі килимок. Ще один легковик, слава Богу, на його пікап, і цей теж не стишив швидкості. А все одно це може бути він. Він міг поміняти машину. З'їздити додому до свого барлогу і там пересісти в легковик. Думаючи собі, ось вона побачить, що це не ваговоз, і вийде на дорогу звідки лязь, де там вона ховається. Помахає мені, щоб я зупинився тут, то я її вхоплю. Так-так, саме так і відбувалося б у якомусь фільмі жахів, хіба ні? В якихось благаючих «Жертвах 4» чи в «Кошмарі Стагроуд 2». Або вона вже було схилялася до того, щоби вкотре відчалити у забуття, тож знову ляснула собі по щоках. Коли вона врешті потрапить додому, нагодує Фріці і ляже в своє ліжечко, всі двері замкнені, все світло вімкнутое, от тоді вже можна буде непритомніти до схочу. Але не зараз. Ні-ні-ні. Зараз вона мусить рухатися, а коли з'являтимуться машини, ховатися. І якщо зможе дотримуватися обох цих умов, вона кінець кінцем дійде до шосе номер 47, а там і якась крамниця трапиться. Справжня крамниця. Така дає телефон-автомат, якщо їй пощастить. А вона ж заслуговує, бодай на крихту, удачі. Гаманця в неї більше нема. Гаманець залишився в її хто знає, де той тепер. Але вона добре пам'ятала номер своєї картки AT&T. Він складався з номера її домашнього телефону плюс 9712. Легко, як згори котитися. Край дороги з'явився щит. У місячному світлі Тес легко прочитала напис на ньому. «Ви потрапляєте зараз на територію міста Свебрідж. Вітаємо, друже!» «Сподобається тобі Свебрідж. Сподобаєшся ти, прошепотіла вона». Їй було знайоме це місто, назву якого місцеві вимовляли як Свербіш. Зовсім крихітне містечко, одне з тих багатьох у Новій Англії, які процвітали в часи панування тут текстильної промисловості. І ще якось примудряються виживати в новішу еру вільного ринку, коли американські Штати і жакети створюються в Азії та Центральній Америці. Імовірно, дітьми, котрі не вміють ні читати, ні писати. Поки що вона на околиці, але ж, напевно, дійде і до телефону. А тоді що? Тоді вона, тоді... Викличу собі лімузин, промовила вона. Ця ідея загорілася в ній вранішньою зорею. Так, саме це вона і зробить. Якщо це Свебрідж, то її рідне місто в Коннектикуті звідси всього за 30 миль, а то й менше. Лімузинова служба, якою вона користалася, коли їй треба було поїхати до Бредлі Інтернешнл або у Гартфорд чи в Нью-Йорк, сама те уникала їздити за кермом у великих містах, якщо могла цьому зарадити. Базувалася у сусідньому містечку Вудфілді. Компанія Royal Limousine хвалилася цілодобовим обслуговуванням, а що найкраще, так це те, що в їхній базі даних є її картка. Те сповеселішала і прискорила ходу, а тоді фари освітили дорогу, і вона знову заховалася, присівши в кущах, перелякана, як будь-яка дика тваринка перед мисливцем. Горлиця – лисичка-білочка. Ця машина вже не була легковиком, і її почало колотити. Вона не перестала тремтіти, навіть коли роздивилася, що це маленька Тойота, нічого спільного зі старим Фордом того велетня. Коли машина зникла, вона присилувала себе повернутися на дорогу, хоча не відразу зуміла цього досягти. І знову вона плакала. Теплі сльози зігрівали її захололи обличчя. Вона відчула себе готовою наново вийти за межі притомності. «Не можна собі цього дозволяти!» Якщо вона попуститься до частого впадання у ці тимчасові запаморочення, кінець кінцем шляху назад може й не знайтися. Те примусила себе думати про те, як віддячить водієві лімузина, вписавши до карткового рахунку чайові, перш ніж вона повільно вирушить обсадженою квітами доріжкою до своїх передніх дверей. Відслонить поштову скриньку, зніме запасний ключ з гачка поза нею. Чутиме, як вимогливо нявчатиме Фріці. Згадка про Фріці чудово подіяла. Вона вибралася з кущів і знову пішла. Готова кинутися, ховатись будь-якої секунди. Щойно знову побачить вогні автомобільних фар. У ту ж саму мить. Бо він десь тут, неподалік. Вона раптом усвідомила, що відтепер він завжди буде десь неподалік. От лише, якщо тільки поліція його схопить і посадить до в'язниці». Хіба що тоді це припиниться. Але щоб таке відбулося, вона мусила б написати заяву про те, що з нею трапилося. І тієї ж миті, як ця ідея спливла їй до голови, тез побачила палаючий заголовок, набраний фірмовим шрифтом New York Post. Авторка вербового гаю зґвалтована після лекції. Таблоїди на пост поза всякими сумнівами ілюструватимуть новину її десятилітньої давності фотографією, зробленою ще в той час, коли вийшла друком її перша книжка про в'язальне товариство. Тоді їй не було і тридцяти. Попелясто-біляве волосся довгим каскадом спадало їй за спину, і свої гарні ноги вона любила демонструвати з-під коротких спідниць. До того ж, вечорами взувала босоніжки на високих підборах, котрі деякі чоловіки, от хоч би той велетень певне, називали не інакше, як черевичками трахне мене». Вони не напишуть, що зараз вона на 10 років старша, на 20 фунтів важче і була одягнена в поміркований, ледь не старосвітський діловий костюм, коли на неї було вчинено напад. Такі подробиці не личать того гатунку історіям, що їх люблять подавати в таблоїдах. Стаття буде формально респектабельною. Деякі натяки читатимуться поміж рядків, але саме її давнє фото розповість справжню історію, ту, яка Либонь передувала винайденню колеса. Вона сама напросилася і отримала те, чого прагнула. Чи реалістичний такий розвиток подій, чи це лише її сором і вельми понівечена самооцінка малюють їй в уяві найгірший зі сценаріїв? Та частка її особистості, що прагнутиме ховатися в кущах навіть після того, як вдасться розпрощатися з цією дорогою, з цим жахливим штатом Масачусетс, і повернутися до свого безпечного будиночка в Стоквіліджі. Не могла вона цього знати і припускала, що правдива відповідь лежить десь посередині. Єдиним, що вона знала, напевне, було те, що про неї повідомлять геть усі національні медії, чого так прагне кожна письменниця, коли випускає чергову книжку і чого не бажає жодна, коли її зґвалтували, пограбували і покинули, вважаючи мертвою. Вона ніби в живі очі побачила себе на часі запитань, як в аудиторії піднімається чиясь рука і лунає. А ви ніяким чином його не заохочували? Це нонсенс, навіть у своєму теперішньому стані тест це розуміла. Проте вона також розуміла, що якщо ця історія випливе, хтось, якийсь він чи вона, десь колись обов'язково піднімуть руку і запитають. А ви збираєтесь про це написати? І що їй тоді відповідати? Що вона зможе на це відповісти? Нічого, подумала тес. Я втечу зі сцени, затуливши руками вуха. Але ні, ні, ні, ні. Правда полягає в тім, що перш за все ні на якій сцені вона не стоятиме. Хіба зможе вона знову проводити читання, давати лекції, підписувати на книжках автографи, пам'ятаючи про те, що там може з'явитися він, усміхаючись їй із задніх рядів? Усміхатиметься з-під того свого дикого картуза, оплямованого білими підпалинами. ймовірно, з її сережками в кишені. Перебиратиме їх пальцями. Від думки про заяву до поліції в неї запалала шкіра. Вона відчула, як її обличчя навіть серед цієї пустки на самоті стемрявою, буквально перекосило від сорому. Нехай вона не Су Графтон і не Дженет Іванович. Але, говорячи прямо... Вона й не якась там пересічна персона. День або й два про неї говоритимуть навіть на CNN. Світ дізнається, що якийсь скажений, усміхнений велетень забив заряд авторці вербового гаю. Навіть той факт, що він прихопив із собою сувенір її трусики, може зринути. На CNN про це промовчать, але ж національний дознавач та погляд усередину подібної цнотливості позбавлені. Джерела зі спідства повідомлять, що в шухляді звинуваченого у зґвалтуванні письменниці знайдено її трусики, голубі облягаючи стег на бренд «Вікторія Сікрет» з мереживними окрайками. «Я не подаватиму заяви», – промовила вона, «я не можу про таке повідомляти». «Але там були інші, до тебе, можуть бути і нові, після те…» Цю думку вона відштовхнула геть. Занадто вона була змуреною щоб ще думати про те, яких меж може сягати її моральна відповідальність. Про це вона поміркує потім, якщо Бог нагородить її цим потім. А схоже, що Він таки має це на увазі. Але не тут, не посеред порожньої дороги, де за кожним зблизком рухомого світла може критися її гвалтівник. Їхній. Він тепер став їхнім. Приблизно через дві милі після того, як вона проминула знак, що запрошував до Свебріджа, те спочала відчувати низьке ритмічне стугоніння, яке, здавалося, надходить від дороги під її ногами. Першою в неї виринула думка про мутантів Морлоків Герберта Джорджа Велса, котрі пораються біля своєї машинерії глибоко в череві землі. Але протягом наступних п'яти хвилин природа цього звуку прояснилася. Він долинав крізь повітря, не з-під землі. Вона його впізнала. Це серцебиття бас-гітари. Поки вона йшла, цей звук обріз рештою музичного бенду. Вона вже бачила світло на обрії, не світло фар, а біле сяйво дугових ліхтарів і червоні спалахи неону. Бенд грав «Мустанг Саллі», а ще вона розчула сміх. Сміх звучав п'яно і гарно, поцяткований веселими невимушеними вигуками. Від цього знову трохи сліз навернулося їй на очі. Придорожній клуб, велика схожа на старий сарай-будівля з широченною брудною і здавалося забитою під зав'язку парковкою, називався Stagger Inn. Вона зупинилася на межі світла ліхтарів, що горіли над парковкою, насуплена. Чому тут так багато легковиків? А потім згадала, що зараз п'ятничний вечір. Очевидно, Stagger Inn – це саме те місце, котре варто відвідувати у п'ятницю, якщо живеш у Свебріджі або в якомусь іншому з довколишніх містечок. Тут, напевне, є телефон, але тут забагато людей. Вони побачать її побите обличчя, покривлений ніс. Захочуть дізнатися, що з нею трапилось, а вона зараз не в тому стані, щоб вигадувати якусь пристойну історію. Поки що, принаймні. Навіть надвірним телефоном-автоматом не скористатися, бо і там вона побачила людей. Багацько. У наші дні ти мусиш виходити на двір, якщо захочеться викурити сигарету. А також... Він може бути тут. Хіба він не скакав навкруг неї, волаючи пісню «Ролінг Стоунс» тим своїм жахливим, незграйним голосом. Тес припускала, що їй могло і наверстися це видовище. Така галюцинація. Але вважала, що це навряд. Хіба неймовірно, що, сховавши її машину, він міг попрямувати просто сюди, в «Стагір Інн», Труби має прочищені. Чому йому не погуляти до ранку? Бенд перейшов до перфектно адекватного виконання давньої пісні гурту «Кремпс». А чи зможе твоя кицька подолати цього пса? Ні, мовила до себе Тес. Натомість сьогодні один псюра брутально подолав мою кицьку. Колишня Тес не схвалила би такого жарту, проте нова Тес вважала, що це диявольськи смішно. Вона хрипло риготнула, не мов гавкнула. І вирушила далі, перейшовши на інше узбіччя, куди майже не сягало світло ліхтарів з парковки біля придорожнього клубу. Проминувши дальній ріг будівлі, вона побачила там якийсь пошарпаний білий фургон, що стояв задом до вантажного дебаркадера. На цьому боці Стаґір Ін не було дугових ліхтарів, але й місячного світла вистачило, щоб вона роздивилася скелет за барабанною установкою з кексів. Не дивно, що цей фургон не зупинився, щоб підібрати розкидане на дорозі те оскалене цвяхами дерев'яне лайно. Зомбі-пекарі поспішали вивантажити свій товар. Запізнитися з початком виступу було б негарно, бо в п'ятничні вечори у стагер Ін усе крутиться і вертиться, клекоче і вирує, буруниться і піниться, гуде й перекидається одне слово – сущий рок н рол А чи зможе твоя кицька подолати цього псе? Підспівала Тес і щільніше закуталася в брудну килимову шматину. Не норковий палантин, але вже й це краще у холодну, жовтневу ніч, аніж нічого. Наблизившись до перехрестя Стагроуд та шосе номер 47, Тес побачила дещо гарне – вивіску «Заправся і мчи». Заклати з двома телефонами-автоматами, наш в плакоблочній стіні між входами до туалетів. Спершу вона завітала до жіночого, де змушена була прикрити собі рота долонею, щоб пригасити зойк, коли з неї почала виливатися сеча. Відчуття було, ніби хтось там у неї всередині запалив разом цілу коробку сірників. Підводилася з унітаза вона вся у свіжих сльозах, що котилися її обличчям. Вода в раковині була блідочервоного кольору. Вона підтерлася... Вельми ніжно себе промокнула, складеним в подушечку туалетним папером, а вже тоді змила. Варто було і іще вкласти папір собі в трусики, але ж цього вона, звісно, зробити не могла. Велетень забрав її трусики собі на сувенір. «Сучий вимудок!» – промовила вона. Уже з рукою на клямці вона трохи затрималася, задивившись на побиту жінку з широко розплющеними очима у забризканому водою металевому дзеркалі – понад рукомийником, а потім уже вийшла.